А я майже й забув, що існують звичайні собі люди, заклопотані побутом, майбутнім підвищенням цін, засмикані дружинами та дітьми, щасливі. Вже майже одинадцята, а потік, що дихав бензиновим чадом, дудонів і гарчав двигунами, все не вщухав.